وقنتكس تكوورا وكومنتارا ناديلو شرح سنة قد إمام بربهاريا داشت اسمه دو تريدسات أو اسم تاجك دكاجة إمام الله عليه ولا يحل دم إمري المسلمين يشهد لا إله إلا الله ويشهد ان محمد عبده ورسوله إلا بحدى ثلاث زان بعد إحصان او مرتد بعد إيمان او قتل نفس مؤمنة بغير حق jugtalu bihi oman sivaaj velik je fedemu muslimi ali muslimi Harramun ebedenta takume saa i nije dozvoljeo proti krb muslima anu koji se i koji se doć ide mu osim u jednom od tri slučaja čovjek koji počini blu nakon što je oženjen bio ili nakon što je oženjen ili otpadnik murted nakon imana ili onaj ko ubije čovjeka vjernika bez prava u jednom od ova tri slučaja dozvoljeno je ubiti u islamskoj državi da se prolije krv muslimana mimo ova tri slučaja krv muslimana muslimanu je haram Za ovijek do sudnjeg dana kaže Imam Berberahari. Sad hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne smije krv vjernog muslimana, osim u tri nije dozvoljeno prolijeti krv muslimanu osim u jednom od tri slučaja, a jeste zani, an-nefs bin-nefs, at-tarik ul-dini al-mufariq ul-jamaa. Tak kaže Allahu poslanik sallallahu Ove tri kategorije koje smo malo prije spomenuli, čovjek koji počinje budi ili žena nakon što su oželjeni ljudati, bili nakon što stupili u brak, imali polni odnos. Zatim, glava za glavu, ubica koji namirno, svjesno, kome je, kom je porodica, ubijenog, neće da halali, neće da oprosti krv, i neće da pristane na krvarinu, on se isto tako, kesasom, odmaznom, ubija i otpadnik od vjeri, etarikul idini, elumfarekul idžema, koji je człowiek ode iż Allahu subhanahu wa ta'ala bierze słowny hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi الله kto bedzie dino w fakto go kupłomini bieru islam ubitega to jest Allahu قال لا odnosno na šehidem la ilaha illallah, u ene Muhammedu Rasulullah. Asama minni, demuhu wa irdohu. Ko bude posljedočio, a šehada znači biva jezikom, ko kaže za sebe da je musliman. Ko izgovori la ilaha illallah, muhammedu Rasulullah, zabranim biva njegov život, njegova krv i njegova čast. Illa bi haqlil islam. Osim kada to je pravda, u jednom od ovih tri slučaja, zahtijeva. Osim kada to pravda, Zahtijeva. je va. Son čovjek mora imati ovakav odnos prema svome bratu muslimanu da vodi računa pogotovo kada je o pitanju njegov njegov život kao nešto kao nešto najsvetije kao nešto najsvetije dozvoljeno treba napomenuti odnoso da ima vladar khalifa U islamskoj državi, odnosno neko ko izvršava njegov zamjenik, kadija i to ne slično, može određim situacijama, i za druge, i za druge stvari kao tazir da odredi smrtnu kaznu. Razumete? Može kao tazir ne na način hadda, nego može ako se raširi previše neke određene stvari za koje nema šerijaske kazne može Imam da kaže, na primjer, u islamskoj državi, zakljumčarenje droge. Ko se uhvati, ako je to zlo, ne može se drugačije suzbiti, raširi i tako dalje, a dozvoljeno je da Imam kaže onaj da će se izvršiti smrtna kazna na onima koji dilaju drogu, na primjer. Ili, vi znate da je ispravljan stav, stavit će islamskućenjaka, svodno hadithu Allaho poslanika, sa samom laju, uktalu muslima, Bikafir, ne ubija se musliman za nevjernika. Da musliman u islamskoj državi ubije nevjernika, ispravan stav da se ne ubija, ali zatvara se. Razumijete, zatvara se, ide u zatvor. Treba se kazniti na takav način, kad je vam odredi onaj određen broj, znači godina da provede u zatvoru. Ali može, ako se to raširi, ako postane praksa, i ugrozi se, ugrozi se životi nemuslimana koji žive u islamskoj državi. Dozvoljeno je tada islamskom vladaru da izvrši šta? Fesas. I da kaže od danas ko bude posrnuo na srnu a prolije krv nemuslimanu izvršuje se smrtna kazna da se zaostavi taj belaj. Razumijte? Jer može biti štetno za muslimane zaugljaj od islamske države da se priča kako će nevjernik u drugoj zemlji unutar isto tako prihvatiti islam kad vidi takav fesad i takav nereg. Jel li razumijte? صوم سنبلوا 2 primera na vak novaka novaka način sve mimo toga vraćamo draga krv muslimana muslimanu وكل شيء مما الله عليه الفناء يفنى الا الجنه والنار والعرش والكرسيه والصوره والقلم واللوح ليس يفن شيء من هذا ابدا ثم يبعثوا الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونو ترابا إذا كان هناك مدى هذا ما كان هناك مدى هذا ما كان هناك مدى فإن الله خطه أدريده وفترى أنه مدى مدى مدى مدى On je spomenuo sedam stvari. Imam Berbahar je spomenuo sedam stvari. Dodat će mu još jednu osmu stvar koju ni on spomenuo, a za koju postoji dokaz da neće nestati. Spomenut je džennet i džahannam. Znači, ove stvari imaju svoj početak. Allah je stvorio. Stvorenje su od Allaha, subhanu wa ta ta'ala. Ali nema i svog kraja. Zato ćete malo naći, recimo, u dijelima koje možete čitati ili knjigama. Naćete vi kućenci kažu za džernet neće nestati, za džernem i tako dalje. Ali da su poredane. To je korist ovakvih malih knjiga metnova od prvih generacije muslimana koji ste sažili. Sad daš, poredali ti stvari i onda ti zapamtiš da ima osam stvari koje neće nestati. I naučiš i gotovo rašistiš. I to je prednost mekteba. Mekteba gdje on te poreda, na primjer, koji še u On zna. Ruklove namaza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 A kursi kako je prtumačen, jeste mjesto tačno. Jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Duše, duše, pero ploča Leufel Mahfuz, ploča. Oni spominju ovih sedam stvari, i osma stvar jeste ova kost repnjača koja se nalazi na kraju kičme. Kako bi vise Allah poslanikov selem, to neće istrunuti. I to ne može šta istrunuti. إذًا الله سبحانه وتعالى بنوّو استوريتي شتا؟ تيلا. ير znamo da uziš Allahu subhanahu wa ta'ala kaže: كل شيء كل شيء خالق كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء إلا وجهة. أسم الله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 A nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala sva stvorenja koja Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio da ostanu će pretvoriti u šta? U prašinu. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će proživiti životinje. Doće kasnije. Na primjer, koja neće ući u džernat. Koja neće ući u džernat. Nisu stvorile toga. Nisu stvorene da budu vječne. Nego će i proživiti Allah subhanahu wa ta'la na sudniju danu. Izvršće se kisas odmazda. Čak da će ovca, kojoj je druga ovca okrnula, rok, uzeti za taj svoj hak. Potpuna, savršena pravednost Allah subhanahu wa ta'la. A nakon toga Allah će pretvoriti ih u prašinu. To je dan, to je trenuta kada će nevjednik Ve govori kafir: "Ja ljeti bih bio prašina." Kaći nevjernik kreći kako seći da sam prašina bio. htio da kaže kamo seći da sam na djelu bio životinja, pa da Allah sada pretvori u prašinu kad bude vidio kako će Allah subhanahu wa ta'ala pred njegovim očima pretvoriti ono što nije Allah stvorio da ostane vječno pretvoriti u prašinu. 40. tačka. Wal iman bil qisasu yawm al qiyamati bayna al khalqi بني آدم والسبا والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة وأهل النار ولأهل النار من أهل جنة ولأهل الجنة بعضهم من بعض ولأهل النار بعضهم من بعض وبغزابير هذا وقصص إزمجوا svih stvorenja na sudni dano između potomaka Adama alejih selam čitavog čovjekanstva između divljih zvijeri između drugih životinja čak mrav će uzeti odmazdu i svoje pravo drugog mrava tako da će Allah subhanahu wa svačije pravo nadoknaditi u odnosu na drugoga da će pravo onome drugome u odnosu jeste na onome na onoga komu učinio nepravdu. Obratimo pažnju. Uzet će stanovnici džaneta svoj, hak svoje pravo od stanovnika džanama. Uzet će stanovnici džanama isto tako svoje pravo od stanovnika džaneta. Uzet će međusobno stanovnici džaneta svoje pravo, međusobno. Kao što će uzeti međusobno stanovnici džanama svoje pravo između se. Znači, sve četiri ove kategorije će uzeti pravo. Uzeti će čovjek koji je ostanovnika džerneta, svoj hak od čovjeka nevjernika, od kršćanina, koji će ostati vječno u džernemu, a on je možda učinio zumreki, nepravdu, uklao ovaj metak, uvrijedio ga moralno, ili krmu prolio bez prava. Uzeti će stanovnih džerneta, svoj hak od stanovnika džahnama. Kao što će isto tako stanovnik džahnama uzeti svoje pravo od čovjeka vjernika od stanovnika džerneta. Pa ako se desilo, na primjer, da je čovjek bez prava musliman ubio od čovjeka nevjernika od sljedebnika na primjer ili mušika, uzeti će taj mušik, uzeti će kršćanin svoj hak, svoje pravo. Poravnanje, braći moja drago, obrate paži. Bez prava ne govorimo o džihadu na Allahum s.a. ta putu, jer znamo da ima koliko kategorija između muslimana i sredbenika knjige. Koliko ima kategorija? Koliko ima relacija? Ima zimnija ko žive u islamskoj državi, ima ugovor. Gdje se dozvoljava da živi. Da ispovijeda svoju vjeru. To je zimnija, štićenik. I on plaća šta? Poraz, džiziju. Ima drugi mustaimin. Mustaimin. Onaj Čovjek od kršćana, na primjer, ili židova koji hoće da dođe iz neislamske države u islamsku državu, da se viza, na primjer, u ovom slučaju, i on isto tako ima svoj hak, svoje pravo. Garantuje mu se sigurnost, daje se eman, zato se zove mu stamen. Čovjekom je dat eman, sigurnost, da može da živi tu, odnosno da dođe u posjetu zijaret, da provede određeno vrijeme i tako dalje. Svodno Hrvatskom manju, suri teuba koj nadjed od mušrika da Allah. Ako ti neko od mušrika, ako ti nekod od mušrika, zatraži da dođe kod tebe u islamsku državu Medinu da čuje Allahu subhanahu wa taala govori, da čuje Kur'an, daj mu sigurnost. Inače to ga sigurnog zdravog vrati ponovo dok ne izađe iz tvoje granice i tvoje države. Zatim muahid, treća kategorija jeste čovjek koji ima ugovor sa tobom Živi u svojoj državi, ne živi kod tebe, ali narod koji vam pripada ima ugovor s tobom na napadanju, ima primjer s tobom. Se ove kategorije, ako bi se desalo da musliman prolije krv čovjek ovakvom, vraću moja draga, to je bespravno. Na sudnjem danu taj čovjek će uzeti svoj hak. Uzeo si mu imetak, ukrao si mu, ušao mu u prodavnicu, drži čovjek u prodavnicu. A? ukrao si mu, na sudnjem danu će biti poravnanje bez odreći činu u džahnem. u džahnem. Svatate li? Tako da, obratite pažnju na učinjencu. Uzet će, međusobno, poravnaće račune sa ulici jedni sa drugim. Bez odreći činu u džanetu. Ali mora doći poravnanje, do poravnanja. Zato postoje razlike. mora se zaslužuje da budeš u velikim stepenovima, ali zbog hakova, dok se da drugim ljudima ovo ono, dok se poravnaš Dok se otkupiš, sničeš možda na niži stepelj. Ako ne budeš, dovolj njima od dobrih dijela, tovarit se od drugog, stvarno nikad žerneta, ne tovarit će se na tvoja leđa. Ako ne bude i to moglo, podmirice, se, zaslužiš, ideš u džahnem. Paste braću, poravnanje, kje sas? Tu je akida, muslimana, kao što će se međusobno obračunati i poravnati svoje račune, stvarno u džahnama. Bez ovdje u džahnama, ali razlika postoji u stepenovima džahnama. الراسق باستوي وستپنوم جهنمه ونيچه نيچه چovjek напустити обрачун док не буде положио рачун док العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر والصبر على حكم الله والايمان والايمان باقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها Obaveza je braćo moja draga da čovjek iskreno radi djelo radi Allaha da bude zadovoljan sa odredbom Allaha da bude sabornjiv strpljiv na šerijatskom propisu od Allaha i na njegovoj odredbi i da vjeruje u odredbu Allaha kader u svaki kader Bio dobar, bio loš. Bio ti sladak, prijatan ili bio gorak. Kao što znate, Allah neće primiti djelo koje ne bude iskreno od njega, sadno hadisiku ci. Menam bil 'amala nashka fi ma'i ghayri taraktu huwa shirku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam neovisan šurakan shirku, yasam, neovisno drugim božanstvima koji vi meni pridružujete. Allah je neovisan koga da uradio neko djelo i u tom djelu pridruži nekoga drugoga, sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah ostavi njega i njegovo djelo. Mora čovjek biti zadovoljan. Kažu učinjaci zadovoljstvo sa odredom Allaha subhanahu wa ta'ala je mustahab, pohvalno. Jer to su tepenovi. Obave za vađib je sabor. Ali osjeti da čovjek kositi zadovoljstvo, tu im mustahab. I tu se ljudi nadmeću. Ne može svako osjetiti zadovoljstvo u srcu, da bude zadovoljan na takav način. Allah iskuša čovjeka uzim u djeti. Obaveza je da se strpi u srcu. Da se strpi u srcu i da ne pomisli Allahu ružno. Da ne izgubi na Allahu subhanu wa ta'ala milost. Da ne progovori na jezikom ružne riječi. Da ne uradi svojim rukama, nogama, nešto što Allah subhanu tehu dozvoljava, što upućuje i da nije zadovoljen s Allahom odredu. To je obaveza, to je vađiv. Lehi saminna <shte> men šakal ju yub. Kad je Allah poslanik su sebe, nije od nas, on je ko cijepa odjeću uko vrata, ko čupa sa sebe odjeću. Zbog loše, odnosno teške odredbe, ne može da podnese čovjek. Pođe da čupa kosu, da čupa sa sebe odjeću. Plač koji ne prelazi granicu, je dozvolen Allah uposlenik s.a.v. je plakao, čak je pohvalan. Da čovjek pusti suzu, čak je pohvalan jer kaže Allah uposlenik men la irham, la irham. E, men la irham, la irham. Somala. Men la irham, la irham. Ko ne bude sismilovao, neće mu biti smilovano. Povod ovog hadita je kada mu je sin preselio Ibrahim na rukama Tada je pustio Allahu poslali sallam suzu, sahabi, Allah pa su pitali ashabi zariti Allahu poslaniće, pa je rekao Allahu poslali sallam jesu. Ko ne bude se smilovao, neće ni ne njemu se Allah smilovati. Tako da pustiti suzu je pohvalno. Pohvalno jer to puću je da je čovjek da mu se srte smekšalo, da žali, ali neće ništa da kaže što će razljutiti Allah subhanu wa ta'ala. Dako da kažu učenjaci predla je pohvalan i ljudi se razlikuju Imate ljude zaiste koje osjeti Zadovoljstvo, srce se smiri Imate učenjaka Kad čitate siru Biografiju učenjaka Koji kad mu se desi, obraduje se Doslovno obraduje se Ne da priželjkoji, ne Ali kad mu se desi, zadovoljan je I osjeća užitak Jer zna da Allah subhanu wa ta'la ga voli لا تدوقك يوبا الا الله سبحانه وتعالى. سن حديث الله وصحبه الناس بلاءا ثم صالحون ثم الامم فالانسب الرجل على قدر دينه. nei wie se ljudi će biti iskušavani ko poslanici zatim vrlo ljudi zatim njima slični čovjek biva iskušavan s odnosom imano osmnis i bude zadovoljan i zahvali Allah subhanahu wa ta'ala tako da zadovoljstvo popitanje odredbe Allaha subhanahu wa ta'ala je mustahab a sabur biva wajib na odredbi Allaha subhanahu wa ta'ala što se tiče kadera odredbi Allaha azza wa jal, ona podrazumiva četiri stvari da vjeruješ U Allahu subhanahu wa ta'ala apsolutno znanje, da Allah subhanahu wa ta'ala je sve svojim znanjem obuhvatio svaku stvar. Da Allah subhanahu wa ta'ala oduvijek zna, opisani svoje znanje. Znači sve zna. Drugo, da vjeruješ da Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao. Da nema ni jedne stvari kada je stvorio, pero, rekao je peru, šta? Piš Piši, pa je prvo pitalo šta će pisat, pa mo Allah subhanu wa ta'la naredio sve. Sve. Sodno hadithu Allaho poslanika, saslim kitab Allahuma qadiru al khalaiq, qabla nekulka samavati wal ard vi khamsina alfesene, wa kjani aršuhu ala lma. Allah subhanu wa ta'la zapisao kada sudbinu svih stvari, peteset godina prije nego što je stvorio nebese i zemlje. A arš je bio iznad vodej. I postoji rasprava, ako Bog da spominut ćemo kasnije, postoji rasprava među islamskućajacima šta je starije. Šta je prije Allah s.a. stvorio. Da Pero ili? A? Arš. Jeste. I sve je Allah s.a. zapisao u levhi. Na poloči koja je čuvana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Sve smo, sve smo Obuhvatili, zapisali U imam U fesiru su protomačili Da je to knjiga Ploča U jasnoj, na jasnoj ploči Sve Sve Allah subhanahu wa ta'ala zapisao Treća stvar Koja podrazumija verovanju kader Jeste Allah subhanahu wa ta'ala Volja Da sve što god se dešava, sve što god biva, biva sa Allahom wa ta'ala Ništa ne može izaći izvodi Allaha subhanu wa ta ta'ala. Sve. Uma tešavune ila i neša Allah. I vi ništa ne možete htjeti osim što Allah bude subhanu wa ta ta'ala htio. Sve. Sve. Četvrta stvar. Virovanje. Wallahu subhanu wa ta ta'ala stvaranje. Al khalqu vel ijad. Da Allah subhanu wa ta ta'ala sve. ستوريو ستوريو ستوريو والإيمان بما قال الله قد علم الله من العباد أعملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله تعالى وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك ولا خالق ما الله عز وجل Obaveza je vjerovati u sve ono što Allah subhanu wa ta'ala rekao. Obaveza je vjerovati da Allah subhanu wa ta'ala sve zna o svojim robovima. Šta će oni raditi? Šta radi i šta će raditi? To na dunja aluku. I gdje će je završiti? Allah subhanu wa ta'ala sve zna ko će u džennet? Ko će u džennet? Ko je ilahum? Sa'irun. Gdje će završiti? Niko! ne izlazi iz znanja Allaha subhanahu wa ta'ala i ništa se ne može desiti na nebesima i na zemlji bez znanja Allaha i zato znaj da ono što te zadesilo nijete moglo mimojići, a ono što te mimojićilo nijete moglo zadesiti i nema stvoritelja pored Allaha subhanahu wa ta'ala Kada Allah subhanahu wa inda la i'ale illa Allah Kod njega se namaze ključevi Gajba. Ne zna i niko osim Allah, subhanu wa ta'ala. Sve Allah, azze veđel, zna. Pa kada? Su upitali ashabi Allaho poslanika s.a.v. o tome. Kada su seznali? Da uzviše Allah, subhanu wa ta'ala, odredio. I zapisao. I da Allah, subhanu wa ta'ala, zna ko će u djehennem ko će u djehennem. Upisali su, ja, rasulullah Allah, limer amal. Allaho poslanit Zašto onda? Čemu onda da radimo? Zašto djelo? Pa rekao Allah u posnu Isra'u, radite. Ve kullumu jeserun, liman kuli qala. Saqo mi je lakšano, ono zašto ga Allah subhanu wa ta'la stvorio. Jel Allah anze uvijel lakša čovjeku od stanunika janneta, koji će u jannetu lakšanu puhu do janneta. Kao što lakša Allah subhanu wa ta'la puhu tebe čovjeku, koji će ući u džahnem. Olakšamo, počinimo uzroke. I neće Allah subhanu wa ta'ala odvesti čovjeka u zavlodu tek nakon dok on ne poželi zavlodu. Kada su oni poželjeli da odu, kad oni htjeli da odu sa pravog puta, Allah subhanu wa ta'ala sa pravog puta. A Allah azze ođel ti dao slobodnu volju. Nije te Allah prisilio? Nije te Allah Niti Allah naredio čak ti je naredio da ideš putem dobra pojasio ti preko poslanika šta je dobro šta je zlo dao ti slobodnu volju imaš pravo izbora i ne može se čovjek pravdati kaderom ali Allah zna ko ću džahnu, ko ću džahnu Allah je to zapisao Allah subhanu tali odredio i sve se dešava sa njegovom voljom sve se dešava sa njegovom voljom a je te Allah prisilio? a? nije Men شاف فليؤمن ومن شاف Allah kazniti narod dok ne bude uspostavio na njima argumente, dok ne bude poslao poslanike. Wama kunna mu'adzebina hatta nib'as rasula. Ineche naroda, da narod nećemo uništiti dok ne budemo poslali poslanik. Poslanik. ne voli Allah kufr. I voli iman. I ne voli Allah griješenje, voli pokornost. Ali je te prisilio Allah da griješi? Jel ti naredio da griješiš? Ne. Ček ti je zabranio da griješiš? Ovo je satan jahru sunneta wal džemaa po pitanju čega? Kadara. Kadera. Tako da niko se neće moći opravljati sa time da kaže ušao je u džahnem da je bio prisiljen zbog toga što je Allah subhanu wa ta'ala šta? Odredio. Allah jeste zapisao Allah jeste odredio Allah jeste to obuhvatio svojim znanjem Zna, Zna. Gdje ćeš ti, gdje ćemo ja i sva pod nas I naredio ti da radiš Dobro, a da ostaviš zlo I čvrsta akida koja se mora naći Kod čovjeka da ono što te zadesilo Ne ide moglo imo ići Braćo ko bude shvatio ovu stvar Razrahaći se na dnjavu. Ovo je tajna Tajna Rahatluka na dunja da čovjek zna što te je zadesilo, nije te moglo mi Nije. A što te je išlo, nikako te nije moglo zadesiti. Gotovo. Zato vraćo o nekim stvarima koje će doći za dan, za mjesec, za godinu, nemoj da džabe trošiš vrijeme, nemoj da si kiraš, razrađajte se. Ništa ne možeš promijeniti. Ništa ne možeš promijeniti. Nemoj da trošiš vrijeme za sutra. Kao što kažeš i Heidel karni, je omuk summa je omuk. Živi dan za dan, to je tvoj dan. Učenjaci, kada bi osvanuli, imali za taj dan šta da jedu i bili zdravi, smatrali su da su najistrećeni ljudi na svijetu. Ne kažemo da nemaš na faku za mjesec dana i da se ne brineš o poslu, ne, ne govorimo o tome. Govorimo ti o dušenom stanju, kako ćeš se razrađetiti. Jer ne znaš taj zaloga ako imaš danas, hoćeš ga pojesti. Zašto razmišljaš za sutra? Šta sutra? Sada. Rahatul. Na takav način čovjek doživljava u srcu. Ako si zdrav ujutro, osvanuo, imaš što da jedeš, uživaj. Uživaj. I živi za taj dan, vidiš što može dobro uradit u tome danu. Četrdeset, treća tačka, u odtek biru alerđena iz على الجنايزي 40 اربع ها ماشي اربع اثنين 30 يوجد تكبير والتكبيرات كدي جنسي الود وندوام مربيتي وبروي بما كيف ماشي Četiri žene. Erba u Kako? Erba u Pa kako ćeš reći četiri tekbira? Erba Tekbirat. Ja. Ja, Kako ćeš biti? Erba u tekbirat. Ja, erba Ti mi znaš rekao četrdeset, jel? Ne, ne, ja sam rekao erba u Wa huve qavulu? مالك بن أنس والسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء وهكذا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم جتري تكبير ببيتني جنازي نماز جتري تكبير دونسي وجنازي نماز يوه استاذ مالك بن أنس سفيان الثوري حسن بن صالح i Ahmed ibn Hanbala i, i općenito islamskih učenjaka, faqiha. I ovako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Došao hadif koje je bilječ imam Bukhariya u sallam sahihu, koji govori o džinaziju Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam, neđaši poslanin, wasallam, da je poslanik sallallahu alaihi wa pozvao sahabe da izađu i klanjaju svome bratu, neđaši koji umru kao musliman, da mu u dženazu, pa je klanjao Allaho poslanik lesel nam dženazu sa četiri tekbira. Došla se druge predaje, da je poslanik lesel nam klanjao i sa pet tekbira, i sa šest tekbira, i sa sedam tekbira. Jer je dosljene predaje. Jer je dosljene predaje. Kaže jedan dje učenjaka, to je bilo shodno vrijednosti ashaba. Jer je znao Alija radi Allahu ta'ala uklanjati dženazu učesnicima bedra kasnije sa 7 tekbira kao da je to bio fik, ali nije bi taliba međutim kažu učenjaci to je bilo u prvo vrijeme islama a onda kasnije kao da se ummet složio oko 4 tekbira i to je postala ustavljena praks međutim upitno je reći na takav neki način da je to bilo u prvo vrijeme jer je to bilo i kasnije među ashabima poznato tako da nema zapreke Ako bi se koja gimnazija i više tekbira i više tekbira a cinjenica je da ovo stav većine većine islamskih islamskih učenja ka 44. Wal imanu bi, bi an ma kulli qatratin malakun yanzilu min as-sama'i hatta yada'aha haيث amara Allahu 'azza i vjerujemo da sa svakom kapi kiše biva jedan melek koji ispušta tu kap kiše sa nebesa sve dok je ne bude stavio na ono mjesto koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio ova predaja je došla od Hakima ibn Kutaibe Hasan od Basrija gdje znamo da je opunomećen melek Mika'il za spuštanje kiše u čemu se nalazi život za čo ljudska tijela i za životinje i tri su glavna meleka glavna meleka najodobranija meleka Džibril ili Dževra'il Mika'il i Israfil gdje Allah, Allah poslani slovi selem u u početnoj dobi, prilikom noćnog namaza, uzimao za posredništvo rububijet Allaha subhanu wa ta'ala nad ova tri meleka. Nije, da možete pogledat što svatite, nije uzimao Allaha posredništvo meleke, nego, molio Allaha subhanu wa ta'ala, Allahumma, Rabbe Jebra'ile wa Mika'ile wa Israfile. Allahu, Gospodaru Djibrila, Mikaila i Israfila što učenjaci uzimaju kao dokaz da su ovo najodobreniji meleki a mudrost spajanja ova tri meleka jeste šta? spominjali smo to a? šta je zajedničko za ova tri meleka? gledajme zašto je Allah poslana Isla sam spojio sva tri zajedno? Šta je zajedničko između Džibrila i Mika'ila i Israfila? Spuštanje. Život. Život. Zajedničko ime je život jer u spuštanju kiše, sad smo malo prije rekli, nalazi se život za tijelo, ne može živjeti bez vode. Allah subhanahu wa ta'ala je svezao taj propis i zakon da tvoje tijelo ne može da živi bez vode i Mika'ila je zadužen da spušta kišu u kojoj se nalazi život za tijela. Israfil je zadužen za puhanje je nakon puhanja jeste Allah subhanu ta'ala će vratiti duše vratiti se duže u njegovom puhanju je sa Allah subhanu ta'ala naredbom i dozvolom život za tijela ponovo nakon smrti a u spuštanju objave džibrila nalazi se život zašto? za ljudska srca, za ljudske duše tako da se ove zemčko za sve tri ova meleka jeste život život i zato se nalazi u pročijelju u svijetu meleka 45. tačka Wal imanu bi anna rasulullah sallallahu alejhi ve sellem hina kallema ahli al-qlib yom badr ayy mushikin kanu yasmaun kalamah obaveza je vjerovati da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nadan kada se obraća o mušicima koji su bačeni u bunar na bedru da su ga u tom trenutku mušici čuli da su ga u tom trenutku mušici čuli ovaj hadith je vjerodost nalazi se u muslimom sahihu u muslimom sahihu gdje Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem dozivao ja eba džahru ibn hisham دوزويه ابو جهله ابن هشام دوزويه اميه ابن خلفه دوزويه شيبه بن ربيعه بويمانيشنه يريكويمه هل وجدتم ما وعده وعدكم الله حقا واني قد وجدت ما وعدني ربي حقا يستويناش انه што вам е ваш господар обечао ير يان سام ناشا انه што мени а الله обечао في ان الله pomoc a jer prije same bitke na bedru Allah subhanahu wa ta'ala obećao ili karavanu ili pobjedu prije nego što počela bitka na bedru Allah subhanahu wa ta'ala mu objavio u suri koji jerani Allah subhanahu wa ta'ala obećao jednu dvije stvari a vi ste voljeli onu koja je lakša bez borbe koja volišo karavan pa kad izbaka karavana ostala je pobjeda ostala je pobjeda pa je obita on radi Allahu ta'alanu ja rasul Allah kako tuklmu al arsam fiha kako govoriš tijelima u kojima nema duša Kako se obraćaš tijelima? Čak su bili na suncu, još su počeli sušiti, gdje su bili bačeni, jer tu je propis na takav način, bez ikakih počasti, bili bačeni u bunar, koji se nalazio tu na bedru, pa je Allah poslani, s.a.v. rekao, ma entum bi minkum min ma akul. Vi a, ne čujete ništa bolje od njih, što ja govorim. Ništa vi bolje ne čujete, kako vi čujete, tako vi ne čuju. Ali ne mogu odgovoriti, to je razlikas među vas i njih, ne možete, ne, možete? ne mogu oni da odgovoraju. Tako da je braćom moja draga obrate, pažu, osnova da čovjek kad umre ne čuje ništa. Osnova je da me gidi, ne čuje. Momentu, ne možeš ti dozvati oni koji su u kaburovima ne možeš ih dozvati znači oni ne čuju oni ne čuju sve predaje koje su došle po pitanju da umrle osobe bivaju obovještene o svojoj rodbini pa ko dobro da se obraduju pa ko radi nije ova rodbina koja ostala je za njih loše, da se ražaloste I tome slično, te predaje nisu vjerodosljene. Da, if. Neki od njih su slabe. Osim nekoliko situacija koje su došli vjerodosljenim, uh, vjerodosljenim hadisma Allahoposlanika, poput ovih situacije koja je specifična biva za Allahoposlanika i slučaj muštika na bedru. Razumijete? Ili da Mejit čuje odlazak ljudi sa dženaziji. Hadis vjerodosljeni. I mi vjerujemo u to, da svaki Mejit kad bude spušten u kabur, čuje to koraka ljudi koji odlaze sa njegove dženaze. Kao što je Allah u poslanik sl. izuzeo isto tako, kad im se nazove selam, kaže Allah u poslanik sl.a.m. da biva, vraći na čovjeku duša, da, šta? Odgovori na selam. Da odgovori na selam. Tu je naša akida. Mimo ovih izuzetaka koje spomenujete, U vjerodostin hadisima mi kažemo su kur'anskim majetima, da oni nikakve veze nemaju s dunjalukom, ne čuju ništa i ne mogu odgovoriti. Gotovo, sad kuransko maitu um wa rahim barzakhun ila yawmi yubathun. I se nalazi berzakh do susnijega dana. Gotovo, nema nikakve više veze. Pregleda, sa dunjalukom nikakvog kontakta nema yusa dunjalukom. 40 stačka والايمان بأن الرجل إذا مرض اجره الله على مرضه والشهيد ياجره الله تعالى على شهادته I wierzymy, że człowiek z bịwa bolestan Allah subhanahu wa ta'ala cię nagradzi za jego chorobę. I śehid Allah cię nagradzi za jego śehadę, za jego pogibiu na Allahu subhanahu Nije bi amanićum wala bi amani ehl el kitab. Ko radi zlo, Nije po vašim tvrdnjama, niti po tvrdnjama slijednika knjige. Ko bude uradio bilo kakvo zlo, općenito, bilo veliko bilo malo, došlo je neodređeno. Biće sodno tome nagrađeno. Ovaj kuranski ajet je objavljen povodom tvrdnja židova Da su oni na pravom putu. Da će oni samo ući u džennet, kao Len len naru illa ayama maududat. Nečinas pržiti vatra osim nekoliko dana. Pa su počeli govoriti muslimani. Naš poslanik je bolji od vaših poslanika, oni su govorili naš poslanik je bolji od vaših poslanika. Kažu mi smo prvi. I naša knjiga je bolja od vaše knjige jer je prva, prije došla vaše knjige. A muslimani su govorili naša knjiga je bolja, jer došla je posljednja i došla je kao pečat. I derogirala i stavila vaše vansnage. I mi vjerujemo u sve knjige po našoj radnjima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio je kur'anski aiz Nisa. Nije nikako vid. Dakle pa su vaše želje, nikako su želje. Sljedebenika knjige, ko bude uradio loše, on će ga vidjet. Bilu koje loše je djelo. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo Bela men aslan wađeha ulillahi vaho muhsin. Ko bude svoje lice, okrenuo, predao, bude musliman i bude radio dobro djelo, njegova nagrad kod Allah subhanahu ta'ala, musliman, musliman, braćo moja draga, ako bude, on će dobiti nagradu. Pa gada je ovaj kun'anski ajet objavljen, došao je Ebu Bekra Allahom poslaniku s.a.v. i rekao, ja rasulallah, wa keifan neđatu ba'da hadil ajet kako ćemo se spasiti nakon ovoga ajet kao da je Abu pomislio kako kad i najmanje zlob koje čovjek uradi bit će kažen za njega. Ovo je primjer da Allah u poslanju je znao komentarisati Kur'an, pojasniti određena svatanja koja nisu bila onakva kakva trebaju da budu. Kao što je Allah u poslanju je zloveselanem objasnila sahabima njivom strahu od kur'anskog ajeta inne širke uh, u vidjanju uh, zuluma. الَّذِينَ عَمَنُوا وَلَمِهِلُ بِسُ إِمَنُوا بِظُلْمِنُوا لَيْكَ لَهُمُنْ أَمْنُوا بَهُمْ مُحْتَدُونَ Gdje se prepali isto tako, ashajbe, Allaho Poslanik sem pojasnio. Pa u ovom slučaju rekao Allaho Poslanik Abu Bakr Ja, Eba Bakr Eli ste Temurat Abu Bakre Zar ne bivaš bolestan Zbog ovo ga ste spomenuli ovu predaju Zar ne bivaš bolestan Eli ste tahzen Zar ne da se tanpa za neimash razni problema i iskušenja to je to je to zato ćeš biti šta nagrađan tačno je za svaku stvar koju čovjek uradi loše odgovaraš meda Allahu subhanahu ta ali taala ali djevam očišćenje grijeha zbog svake nevolje zbog svake tuge zbog svake bolesti da nećete ni trn u a da nećeš imati zato oprosta od Allaha subhanahu wa Griha Griha. poznat slučaj na samrtu je posljedin kada je bio pitan Allahu ja rasul Allah a inneke tu uak Allah posljedin ti to boli ište te boli rekao Allahu posljedin inni la uak ker ražulejni minkum moja bolest je duplo veća duplo veća kao dva čovjeka od vas jest duplo u bolest Allahu posljedin imao Od običnog, od običnog čovjeka. Tako da, shodno iskušenju i belaju, čovjek se čisti, čisti od griha i sve je to čišćenje, sve je to čišćenje na, takav, na takav način. I šehid, Allah subhanahu ta'ala će ga nagrađi za njegovu šehadet, Allah subhanahu ta'ala će mu oprostiti grihe, Allah subhanahu ta'ala će mu oprostiti grihe sve osim duga, prije nego što padne krv na zemlju, kao što nas je obavisto Allah poslana, sada nam, imat pravo da se zauzime, zauzime za 70 članova svoje porodice bit će zaštićen i sačuvan od čega kaburske kazne jer kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam sujuf, dovoljno mu je dovoljno mu je to što će što mu je sjevala sablja iznad glavi dovoljno mu je to fitne, jeste pitanja pitanje, meleka munkera i nekira tamam a za onog ako presrdi u porbi na mor da se njema oprašta da šta predaja za njega, jesam se oprašta duk ima čak učenjaka koji kažu da shodno veličini jačini stepeni, stepeni šehida da može se desiti da Allah na sudnjem danu ako je ostao dužen nekome da Allah umilostivljava i da mu daje tom kome je on dužen da mu daje dobra djela daje, daje, daje, sve dok on ne kaže ja halalim. se jahal alim da, se šehidu, šehida kome je dužen može se desiti da Allah subhanahu ta'ala na sudnjem danu na sudnjem danu ovome kome je šehid dužen daje dobra djela, stavlja mu na vagu sve dok on ne bude i na kraju zadovoljno je rekao jahal alim može se desiti إما مشي كل كاجو إي تو الله بوصنيكا والسلامي يسن إي تو بوچه ده چوبيك مورا فولت يراچونا كوبيتيندو io è sicuro na kraju kreva i sve da bude شيء في دار الدنيا اليمون وذلك ان بكربنه اخت ابن عبد الوهاب قال لا يالمون u Akebebu. I obaveza je vjerovati da djeca kad ih nešto zadesi na Dunjaluku boluju, da ih to boli. A zato što Bekr ibn Uht Wahab, je rekao da oni to ne osjećaju, ali je slagao. Tako kao imam Barbehari. Pazite, imaju neke stvari koje su čudne, koje su pojave ovaj čovjek jedan od novotara koji je tvrdio da djeca ne, ne osjećaju bol. da djeca prije puno ljeca ne osjećaju, osjećaju bol, pogotovo dok su mala razumite? tako došlo i počeo da priča pa ima brevari odgovorio i rekao da je to laž da to nije tačno sadete tako da kaže to što on govorio je laž slago je, nije tačno 48. tačka وعلم أنه لا يدخل, لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر, بقدر ذنوبه ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير الظالم لهم لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق, والخلق خلقه وَالدَّارُ وَدَارُوا لَا يُسَلُ عَمَّا يَفَعْلُ وَهُمْ يُسَلُونَ وَلَا يُقَالُ لِمَا وَكَيْفْ وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِيهِ برات او براتي پاڑوا ناو تاكو يروا زا زا برادو. زا زا زا زا زا زنان دا نيكو ووچي u جننت اسم سا الله وم سبحانه وطاله ملوشجو Iko ga Allah kazniti. Osim onoliko koliko je zaslužio svojim grijesima. Koliko, koliko je veličina njegovih grijeha. I kada bi Allah kaznio stanovnike nebesa i zemlje. Dobre i loše. On bi ih kaznio bez nepravde. Bez da to bude nepravda prema njima. I nije dozvoljeno da se kaže Allahu da je nepravedan. Jer... Nepravedan je onaj koji uzme ono što nije njegovo. A Allahu pripada stvorenje i naredba. Sva stvorenja su njegova stvorenja. Sve što postoji znači njegovo. Jer Allah kaže: La yus'alu anna yef'al Allah Allah niko ne može da pita niti, a? Nemaš niko da pita ono što on radi. A oni bi i bili ovaj pitani. I ne pita se I ne kaže se zašto i kako Jer niko ne može da uđe između Allaha i njegovih stvorenja Obratimo pažnju u čemu se ovdje radi Znači Akidahni sunnata u al jeste Da niko neće ući u džennet Zbog toga što je zaslužio džennet Pa kada bi upitan Allahu poslani sallam, Pa zar niti Allahu poslaniće Kaže nija Osim što će Allah subhanahu ta'ala uvesti sojum milošću. U odnosu na Allahove blagodati, koliko je Allah subhanahu wa ta'la obasuo nas sa svojim blagodatima, svoje robove, niko ne može za svojim dijelima zaslužiti šta? Žennat. Možda ne bi mogli samo odužiti se svojim ibadetom za blagodat vida. Sve tog ibadeta što imaš u toku svog života, možda nije dovoljno za samo jednu Allahu Subhanahu Wa Ta'ala blagodat a gdje su ostale blagodati? ali dijela su uzrok dijela su uzrok zato je Allah poslani Hrvatsalem rekao radite jer šta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaže وَنُودُواِنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ وَرِسْتُمُوا بِمَا كُنْتُونَ تَعْمَلُونَ i bit će stanovnici dženneta dozvani, neko će ih dozvat to je taj to upućo na veličinu u arapskom jeziku. Znači, to je uzvišeni, a to je taj dženet koga ste naslijedili, koga ste dobili u naslijedđe, bimakuntun tamelun. Ta Basi zove se babio u arapskom jeziku iz razloga, zbog onoga što ste radili, zbog vaših namaza, zbog vaših posta, zbog vašeg hađa, zbog vaših dobrih dijela, dobročinjstva prema roditeljima, zbog i zbog i zbog. Pogledajte. Ali, da čovjek kaže da je zaslužio. Da je zaslužio. Braći, draga, jedno Allah subhanahu wa ta'ala blagodat ne može da odradi sa svojim ibadetom. Da se oduži Allah subhanahu wa ta'ala. A kamoli, kamoli, nešto, nešto drugo. A s druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala, ako nekoga kazni, kazni će ga shodno njegovim grijesima. Pravedno. Pravedno. Neće Allah subhanahu wa ta'ala učinti nepravdu. Eh, suprotno dovoga, po pitanju ulaska u džennet, suprotno dovoga, ima ima tezile. Oni kažu da je to pravo, hak, čovjeka vjernika. Da je to pravo, pravo čovjek vjernik, to je njegovo pravo da uđe u džennet. Što nije, nije tačno. A pitanje sada, koje kaže, koje je spomenuto ovdje, da se ne kaže Allah subhanu wa ta'ala da je nepravedan jer nepravede onaj nepravedne onaj ko uzme ono što nije njegovo ovako definišu džebrije ovako definišu eşarije ovako definišu pojam nepravde jehmi Allah subhanahu wa ta'ala jeste zabranio sebi nepravdu ja ibadi inni haramtu adh-dhulma al 'ala nafsi waja'atuhu bainakum muharrama fala o moji robovi ja sam vam zabranio ja sam zabranio sebi nepravdu i uđinio sam nepravdu zabraninu veđu vama znači da Allah subhanu wa je sebi zabranio ali je moćan mogao je da bude nepravedan, ili tako? jer nema svrhe da sebi zabrani nešto što nije u stanju tu učiniti Pa Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio nepravdu. Da bude nepravedan. E sada, sada, eno al sunnu al-žemaa kaže, nepravedno, bi bilo, nepravedno je bi, bi bilo nešto kada bi se natovarilo na čovjeka ono što nije on uradio. Kada bi moje grijene natovarilo na tebe. Jel razumijete? Ili kad ti ne bi dato bilo pravo, ti si zaslužio nešto, a tvoje ti pravo se ne da. To je nepravda. Džebrije kažu ne. Nepravedno je kad neko nešto uradi što nije u njegove vlasti, što nije u njegovom posjedu. A s obzirom da smo mi u njegovom posjedu, Allah subhanahu wa ta'ala može da kazni i poslanike, može Allah, i da kazni poslanike, ne bi bio šta, kod njih, nepravedan. Isti razumijeli Rasulullah al-Džemaa kaže ne. Ne. Pravednost je, nepravednost bi bila da natovariš na čovjeka neći tuđi griješ, to nije on uradio. To je nepravda. I nepravda je da mu ne daš njegovo pravo koji on zaslužio. I Allah subhanahu wa ta'ala je čist od nepravdi. Nepravdi jer neće natovariti tuđi grijeh na tebe i neće ti ošteti tvoje pravo na sudnjem danu. Razumite li? I ne kažu na ovakav način ne kažu na ovakav način po pitanju onoga što je u Allahu, u Allahu i Subhanu wa ta ta'ala vlast. Jeste? Sve u njegove vlasti. Sve u njegove vlast. I Allah Subhanu wa ta ta'ala radi što hoće. Ali neće činiti nepravdu. Tako da imam Berbehari u ovoj rečenici, pogledajte, da Allah Subhanu wa ta ta'ala Odnosno, da je zulum, nepravda, da čovjek uzme ono što nije njegovo, on se složio sa đebrijama. Jel sadate? Jučeras se na pomenu ovu jednu, znači omašku, omašku, jer svako se zna desiti da čovjek bilo on znači iznehatu ili nesvjesno ili ni uopće nekada svjesten kad piše neke stvari ili spomene da se možda ne potrefi Ivdace da ne kaže nešto pogrešno. Obebračujem samo primjer da nema niko bez grijeha. Satatelj. Da znači nema niko bez grijeha. I da svakom ćete naći uvijek neku grešku osim poslaniku sallallahu alajhi od ljudi. Jel razumite? I na napomenu i kažu, slaže se, sa džebrija, ma na ovakav način. A imam odahru sunneta wal jamaa. Ovo samo čovjeku treba biti primjer, primjer kako Niko, nema bezgriješan, svakom se može desiti. Omačka i ne moj čovjeka hvata za rič. Koji možda nije bio ni sestra, ali ni hoće želio da kaže na takav način. Sada to. Čovjek čita u knjigu, piše da odgovori je prijama, da odgovori, a odrežno meseli, nesvesno možda padne i složi se sa njima. Jel razumite, ne razumite? Tamam.